porta levo presa vou correndo porque non digan teus pais que de amor estén retendo o pasar pola tua porta levo presa e vou correndo Dende aquí te estou mirando Cara a cara, frente a frente E non checo do dicim O que o meu corazón sente Dende aquí te estou mirando para actar a frente, a frente. Amores E de encontrar Uno pico, uno fondo Uno medio lugar lugar Xa temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente ali en Monforte de Lemos, Xoxe Manuel Fernández Monte, que é o encargado da sección Kenche Percutou. Moi boas tardes, Xoxe Manuel. Boas tardes, Xulio. Benvido. Hoxe temos que disculpar a noso compañeiro Armando, que parece que está un poquinho delicado, por eso, bueno, pois, pues, hoxe, eh, eh, estaremos atentos á túa participación de hoxe. Bueno, desde aquí mandadle un saludo, una apertada en fonda eh, que se pues, recupere. Claro, claro, lo que nos deseamos, claro que sí. Bueno, claro, o case ten que, que... en que estar aquí. Sí. Cada xoves Armando Armando <risas> Armando Follón. Bueno, <risas> Foyón. Muy bien, muy bien. A verdad que sí. Bueno, pues espero que Armando programa Tamén. Contigo. Tamén, tamén, é unha cousa interessantísima iso que acabas de dicir, moito mellor. Que... Pois pues en aquí unha aperta fonda, Armando, sí, en senyor... trastes coitando, se... agora ou en diferido, vale? Si sí, señor. Que se Caldiño e fregas. Exacto. Si, sí, si, sí, si. Sí. <risa> bueno. Estimamos Bueno, logo, ¿no? De momento todo ben, si sí, gracias Ay, a Deus. O, o mando da nave. Aí, bueno, facendo o posible para que todo isto eh, sirva para entreter as persoas que nos escoitan e nos siguen o que, o que interesa A túa sección, que preguntou ten pois moitos nada, eh, me gustas cando me me mandes. O, o me gustan e des, os desgustan, non? Correcto, pois dentro de que enxe preguntou hmm. eh, empezamos como xa é habitual cos gústame hmm. e eh, desgústame Ben, empezaremos por gústame logo Deña pois pues mira, esta esta semana, de entre todo o que se pode recoller, que é moito variado, sí. eu pois pues, eso dentro da miña escolla caprichosa, chamémolle así, sí, sí. pois pues, escollen as seguintes novas acontecidas aquí en Galicia, vale. recollidas en xornais como El Progreso, Nos Diario, Galicia Confidencial, o Xornal de Lemos. Pois pues, escollen as seguintes. Sí, sí. Gustáme, por exemplo, o talento galego no audiovisual e diréis, e que non? pues pois, efectivamente, todo que seja arte e talento galego aquí estamos nós para reivindicarlo e poñelo un conhecimento da xente moi ben Aonde vou? Sí, sí. A, refíro-me que aquí temos, xa sabemos un talento para moitas disciplinas pero para audiovisual eh, está se descubrindo nestes anos que, que temos muitísimo empezar a dar frutos toda esa Esa gente nova, eh esa xente nova con calidade que está por pues, triunfando eh por o mundo adiante. Claro. Sabedes que esta semana está sendo o Festival de Cinema de Málaga. De Málaga, sí, sí, sí. 27 edición. Sí, sí. Pois ben, dúas producións galegas están aí representando o talento audiovisual galego. Eh, a corta documental Corrovento e a película As Neves. En canto a filme a las neves, eh, trátase dun thriller en galego, eh, algúns chaman yo tui en pigis galego, eh, no que varios adolescentes deben afrontar as consecuencias dos seus actos nas redes sociais. É interesante, as redes sociais é un tema pois, da actualidade, e a repercusión que ten a xente, xa non só a nova, pero máis na nova, ese excesivo eh, contacto con elas, Eh, tan presente na nosa vidas demasiadas horas que se dedican e eh, todo o que provoca nas relaxións sociais pois pues, bueno, un pouco esa película vexe, toca un pouco ese tema. A directora de Viguesa chamase Sonia Méndez uh -huh. e despues no, no filme consta tamén que hai tres lucenses no, no reparto xa que eh, a película As Neves presente no Festival de Cinema de Málaga e tamén a curta-metraxe documental Correo Vento. Neste caso, rodada e ambientada no Courel, é unha peza sobre a localidade a aldea, de aldea, miordito, de Vilar do Courel, dentro do Concello de Forgoso do Courel, é unha aldea que leva décadas resistindose a desaparecer. Neste caso, trata o despoboimento rural. E os directores son Paula Fuentes e Guillermo Carrera. No caso de Paula Fuentes, unha viciña de Forgoso, nacida Eh, aquí na, nas terras do Courel uh -huh. o xa que, bueno, gustame clarísimo, pa en mayúsculas sí, sí, sí. o de Galego, pois pues, presente en festivais do prestixio que ten, eh, que teñen como neste caso de, o de Málaga claro que sí, unha participación galega eh, fora, fora de Galicia, si sí, señor Co correcto, ah, sí, sí. e tamén me gusta pois eh, que en Galicia teñamos colexios ven representados en rankings a nivel nacional en canto a calidade eh, da, dos, das súas ensinanzas e eh, o prestixo que poden conquerir non? neste caso falo eh, do colexo galego Compostelán eh, Peleteiro o colexo Manuel Peleteiro Por qué? porque quedou de cuarto no ranking os 100 mellores colexos de España elaborado polo Xornal del Mundo O xa que eh, este colexo privado mm, de Santiago que ten tres cuartos de século de traxectoria pois ven de quedar moi ben clasificado o cuarto de cén eh, creo que está eh, moi moi ben, non? Hombre, xa digo, eh, eh, a pesar de que sexa público pero o, o, o privado quere decirse que o cuarto de cén é un, é, é un, un exitazo, Correcto, non? O Centro Compostelán eh, Acadou 97 puntos sobre 100 eh, Con criterios nos que se valoraban Por exemplo, premios en certames Olimpiadas científicas Ou notas na selectividade O sea sí, sí. que parabéns Para o, o colexio Manuel Peleteiro de Compostela Cuarto de, de Un ranking de 100 a nivel do Estado Español uh -huh. eh, Bueno, pues felicitalo Non nos queda outra Muy ben, muy ben, muy ben que sí, sí. eh, también me gusta hay eh, tiempo que no falamos por algo será, por algo será temo lo esquecido o, o Depor, o, de o Deportivo da Coruña eh, digo que me gusta en la que no se sea muy deportivista todo hay que decirlo, pero bueno eh, estas cosas de los deportivistas que nos escuiten, sí, seguro que nos felicitarán, que por lo menos a Alguna vez nos lembramos del este... con con pupas co Pupa que estes últimos anos que non non ergue cabeza para pa estar na segunda, na primeira división como tiña, como tiña que estar. Pois ben. Parabéns, un gusta é tamé grande tamén, porque dende febreiro do 2022 os coruñeses non eran líderes da liga na primeira federación. Sí, sí, sí. anos para que sexan líderes da primeira federación. Eh, sete victorias consecutivas fano líder da categoría. A pasada jornada goleou o Lugo sí. o da miña provincia 4-1 uh -huh. e eh, conseguiu, pois, pues, eso, que eh, que subaran a setima victoria consecutiva que os coloca de líderes. Sí, sí, e eh, sí. despois eh, a seguir desde aquí desexamos que sigan que, coa racha, que sigan, que que sigan que por ese caminho. Para camino, poder pa, ascender. Claro, para que sendo líderes xa ascenden directamente sin playoff ni nada a claro. a segunda división. Claro que sí, claro. Eso é o que fai falta, o sea que agora manteñan a racha, que toquen madeira, que xoguen como agora de ben. Sí, e que a veces por fin temos outra vez o Deportivo escalando posicións para que chegue a primeira, que o a... primeiro está na sí, segunda pano que vén. Primeiro por segunda, claro que si, sí, sí, dentro de unha curiosidade. Sí, sí. Lucas Pérez o goleador, ah, sí, sí, o dianteiro sí. do Deportivo, Que xa chegou en varios equipos por aí, agora volveu a Depor eh, vai tamén camiño de récord porque se mete eh, un gol ou dá unha asistencia no 20 partido contra o Nasti de Tarragona sí. superará un récord que só ten Messi nestes últimos 15 anos Carai. que marcar máis de 5 partidos seguidos ou dar unha asistencia caramba O Lucas, Vaz, o Lucas Pérez, perdón, leva cinco partidos dando un gol ou unha asistencia, un pase de gol. Ah, pois pues moi valorado, claro que sí. Se o golo nos últimos 15 anos, Messi, se no vindeiro está fin de semana, mete ou dá un pase de gol, okay. eh, superará ese récord de, de Messi. Pois pues outro Gústame máis, sí, señor. Un Gústame dentro d'outro Gústame. Claro que sí, sí, Ahí sí. sí. Rematos Gústame, sí. Eh, tamén un Gústame extensivo, Eh, que gustame, sempre vos lo digo eh, Vos estivades aquí E eh, a despensar como a min <risa> Gustame a chegada a primavera eh, Coa chegada a primavera A chegada das feiras do viño A Ribera ah, Sacra es E que siempre... eh, gustame porque este mes Sen ir máis longe este mes Temos tres Sí. Esta fin de semana, oito sí, sí, adien... no haberde, temos a Feira do Viño de Chantada. Chantada, que, que nos dicho a, a, a Beatriz, que tuve, falamos con ela antes. Sí, sí. Correcto. Sí. Eh, pois, pues, sen entrar moito no detalle, pero para que quede cousas claras de que en xe por aquí, que haberá na Feira do Viño de Chantada, haberá un túnel do Viño, como estes últimos anos, superinteresante. De seis adegas Degas terán unha eh representación na, na carpa onde se fai a feira do viño aparte é curioso porque as 16 adegas teñen eh, os stands con forma de barrica Carai. que eh, dálle tamén un toque diferente eh, moi contextualizado xerá 41 edición eh, haberá o para aqueles que queiran ir cos pequenos os pequenos tamén se aburren eu dou porque porque eu vivín vivín esa situación Pascos pequenos, é claro, vas de posto en posto tomas un viño, atopas talguén, falas con el e os, os pequenos aburrense e, e nin tío pasas ben nin eles, porque uh -huh. ti estás pendente deles, eles están se aburrindo pois, o que ten tamén a feira do viño chantada, den daianos si. é alternativa, unha azoteca podes Muy deixar bien, os nenos ali, ali facendo actividades, pasando ben un, un rato Muy eles bien, están bien. a gusto e ti tamén, e despois reencontro eh, pa casa, xa o sea, que bien. opción perfecta E coincide a Feira do Viño como cada ano coa Feira de Oportunidades sí. que haberá produtos tamén da terra e tamén haberá artesanía o sí. xa que, a parte do Viño tamén unha mostra una complementaria mostra, sí. pa que pues, tamén des un paseo merques alguna cousa e non vai a ser 2, pues, 3 ou 4 horas que estés ali pues, de estan en estan que igual tamén acabas como unha barrica tamén sí. e sí. a pregueira que igual a coñeces, vai ser a escritora fina Casalderri Hombre, moi admirada por nosotros, sí, sí, sí además participou <ríe> no, no premio de poesía Sempre foi, foi mm, presidenta do xurado do premio de poesía Rosalía de Castro sí, sí, é unha, unha, pues unha admirábola moitísima Aí estará uh -huh. eh, este fin de semana dando o pregón seguro que vai claro. ser un pregón elegante eh, eh, bueno, de, de calidades E, como vos decía, está esta fin de semana Pero despois, 22, 23, 24 Temos a Feira do Viño de Sober claro, Que a pregueira será Lucía Rodríguez A xornalista da televisión de Galicia E despois, a final de, de mes Temos 30, 31 A Feira do Viño de Quiroga a Miña Terra <coughs> Presentou o so cartel esta semana Que como curiosidade Feito por unha de Con orixese de Monte Furado mm. E que pintou o cartel con pintura de maquillaje. Ela é peiteadora, é maquilladora a domicilio polo rural galego de Quiroga. Mm. E así si moi ben pintar porque tamén fai maquillaxes de efectos especiais, así moi moi vistosos. Eh, pois mirad, tivo esa esa maña Y, pues, idea de hacer el cartel con pintura de, a, de maquillaje. Esta está refiriendo a Feira do Viño de Quiroga. Sí, sí, a última de este mes. A, la tercera que os digo que, que tenemos este mes. que será 30-31. Eh, entonces, que presente? También pregó ahora, precisamente, eh, esta moza que hizo no, el cartel. Eh, no, no, ¿Ah? la rapaza esta es la gañadora del cartel. Ah, de vale, dos, vale, vale, vale, vale. ya a... A pregueira presentarase en breve, Ainda non Aínda non se no sabe a pregueira, asociar. vale, vale. o <coughs> saberemos, já saberemos. Moi ben, moi ben. Todo estades convidados, toda convidados ¿Qué? a coñecer a esta rapaza, xa vos darei o número, se algún día que quered chamar. Claro, claro. Si, si, sí, sí, sí. A verdade é que é unha curiosidade importante, unha curiosidade importante que un, un cartel que se faga con, con ese tipo de, de proposta victórica entre extraordinarias, si sí, si, sí, moi ben. E despois eso que por digo que este aro tamén foi noticia noutros medios porque eh, bueno, eh, vai de casa en casa a polo rural eh cortando yo pelo eh adetando xente maior. Carai Una... Un servicio moi, moi, moi interesante eh... Pois, pues, a ver a que collero É eh, moi pues, A ver a que collero o seu contacto eh, con Que nos vale. explique as súas experiencias Con respecto a eso claro que sí E eh, os desgústame hmm. eh, Que me desgusta Desta de semana De eficiencias nos servicios sanitarios eh, En Obrense, neste caso O Colexo Médico de Obrense Di que a provincia ten varios servicios A bordo do colapso de intextualmente. Segundo, refiren, a área obrensá mm. que ten problemas, problemas específicos que afectan de forma grave a servicios como ausencias ou oftalmología. O colexo médico fixe un comunicado no que traslada o apoio aos profesionais que leva meses movilizándose por esta situación. Eh, en situación, insisten en que está a levar a varios servicios ao bordo do colapso. Entón, enda aquí... Eh, Solidaridade. Conozo o desecho de que o servicio funcione como é debido e mm. falamos de saúde, servicios sanitarios básicos, como pode ser as urxencias. Carai, eso... E claro, obrense que sabedes que é unha provincia moi rural, eh, xente maior, pois que que se cumplan os servicios médicos para toda toda a súa poboación. Sí. E veciñanza. Non nos gusta, tampouco, non. Sí, tampouco. Sí, eh, que me desgusta tamén? Hum... Mm que Galiza estea en venta <risa> Por que o digo? Por unha noticia que saiu no honor diario, que di que dende 2013 vendeuse de media unha aldea deshabitada por mes. Carai. Cada mes, se, no 2013, dende den de o 2013, perdón, de 2013. Falamos de 10 anos, agora 2024, camiño de 12 anos. Dende o 2013 vende... O mes deshabita xa unha aldea en Galicia. Vende, véndese. Per, perdón, véndese. Carai. Tendo 2013, véndese de media unha aldea o mes. E eh, hai xente que... Aldea deshabitada. E hai xente que adquire, claro, lógicamente. Si iso pasa... América, na última década, como vos digo, cestezanos, dos 2003 ao 23, alrededor de 100, o que fala eh, con moita mágoa das poboación galega, uh -huh. foron vendidas estrangeiros e investidores de fora entre as principais persoas, os claro. principais interesados en mercadas, claro, porque pa esta xente de fora, máis xe xa poder de Madrid xa non, digamos, do, dos estrangeiros de países con un nivel económico moi alto máis como... poder adquisitivo, claro claro, claro, claro, claro, claro. claro que, que por poñer unha comparación así un pouco frívola sí. o que para eles é o mellor é mercar un apartamento ou unha casa uh -huh. aquí Comerca un núcleo, un núcleo, unha claro, aldea. Claro, claro, sí, sí. Un núcleo de casa é unha un, un aldea para polo que lle costa, él es un apartamento ou un, un apartamento. Sí. Carai. Eh. O xa sea que unha de cada tres aldeas... Nos nos, tampoco nos gustanos, tampouco. Por o menos... Pues, a ver, comparativa si... co resto do Estado. Claro. Por exemplo, unha de cada tres aldeas que se vende no Estado uh -huh. está en Galicia. Está en Galicia, sabes ves. Eh. Por mira ti. O sea que non nos gusta... Que, que bueno que que haxa este despobamento tan brutal sí, que provoque que veñan de fóra a mercarnos as nosas aldeas de as núcleos rurais. Claro, claro, claro. Será algo positivo, non vimos ser tampoco a alarmistas ni de, derrotistas. Eh, porque se sente que veñe de fóra, se as será con algún proxecto. Claro, claro. Eso Entonces, sería. No, pois pues, se si vén algún proxecto, pois pues, é eh, recuperalas, eso uh -huh. está ben. Eh, o millor dar unha saída turística ou vir que vivir elas Outra o, alternativa, bueno, de, claro de, que si sí, sí. A ver se ten unha volta positiva Alternativa pa... moi ben, moi ben sí, sí, claro. E eh, remato sí. por con eh, datos de afogamentos eh, en Galicia xa o sea, que temos os piores datos de, do Estado Español en afogamentos en no que vai 2024 o sea, da, espero que se xe unha coincidencia que non se xa unha tónica, nin, nin, nin algo que que, que vai a peor e que, que teñamos que quedarnos en, en adiante con estes, con estes datos, refiro, mevo, o gran, que no que vai 2024, morreron afogadas en Galicia 11 persoas. En Galicia é eh, o peor territorio, a peor comunidade mm. con, en datos, porque estamos por diante de Andalucía, que no que vai de 2024 morreron sete afogados, Canarias 6 e Valencia 5. Moito desagradable, sí, señor. Xa o sea, que somos o peor o, o a peor comunidade, o peor territorio en mortes por afogamento no que vai desde 2024. Oiño, cuidado coas augas, hmm. seixa río, seixa mar. Sí. Cuidado, non vos asomedes demasiado hai ondas grandes, eh. non sabedes nadar, o, se os seus ríos veñen como veñen aquí, que veñen a topísimo. Sí, sí, sí, sí. Xa o sea, que vida, Sí, que últimamente temos aí auga abondo, sí. La que sí, sí, xa, xa podedes ter pai. Xa podíamos ter algunha canalización paiki, sí, sí, eso sería interesante. Hay un debuxo moi ilustrativo de Hai Pouco de Luís Davila sí. da que se ven a dous paisanos como ven a, a Choiva e fanlle, fanlle indicacións a Choiva como os que están nos aeroportos mm pa que leven pa Cataluña <risas> sí, sí. a ver, pali, pali pali, pali hai unha cousa que tamén eh, outro día vin unha un reportaxe un documental que eh, emitiron precisamente dúas, que tiñe que ver coa, coa distribución da auga potable que facían os romanos A verdade que era extraordinario. Claro que era auga para beber, pero um, atravesaban hasta de, de 20, 30 km de, de, de canalización e eh, de aquedutos, eh? Non sei por que en España non se traballa ese aspecto para poder distribuir auga, por exemplo, que sobra nas inundacións, non? Si, sí, a verdade que si. Sí. Bueno, eh... Eh, eh, eso está pendente, non? Para que os, os grandes pensadores e os grandes políticos sean capaces de facelo. Exactamente, tende aquí convocámoslos <risas> a esa <risas> reflexión. O, o galla, o, home, vendo esa, eh, ese traballo que os, os romanos fixeron fizeron, eh, acabáis sen, sen, sen ningún tipo de maquinaria naquel momento, eh? Sí, sí, eh, que, pero como como as construccións todas que fixeron, pontes incluídas, claro, que claro. vemos riadas, eh, caia a ponte de nova obra, uh -huh. a moderna, e eh, mantéñense as romanas. Sí, sí. Hai unha canalización desaprovitada de de xa, a, por exemplo, en Teruel, cerca de Albarracín que ten nada menos que 30 kilómetros fíjate a ti, para levar a auga de, de beber, ¿no?, a auga de, de, de endelir. Lo que pasa que, claro, de estar desaproveitada, ella no se eh, emprega, pero quiero decir que que, que si los romanos fueron capaces de hacer eso a pico y pala, sin ningún tipo de maquinaria sin ningún tipo de, de impulsión bueno, pois, non creo que hoxe en día non se pudieran facer canalizacións de, quizás costaría moitísimo, pero que a, a, por, por exemplo, o, o a desfeita que está facendo o río Ebro últimamente m, m, poderías aproveitar para que, non sei, canalizala a, a, a unhos depósitos para despois aproveitarla nos sitios onde non hai Pois sí Bueno, é igual ah, Son eh, eh, eh, elucubraciós nosas, non? Hai que, que darte o proxecto sí, sí, O galla que se fagan Copiar vale. os romanos vale. Vamos a hablar eh, ah, Rematamos? Si, sí, cando te digas Con que rematamos? Con pero... nosa libretiña eh, pequena, non? que, que Anotación te... da libretiña pequena Que ten moitísimas cousas interesantes Claro te... A veces me buscades por aí unha entradiña, eh? porque ben vén merece. Sí. Hai falar co técnico é eh, cando, digamos, a anotacións da libretiña pequena que nos poña aí un ta ah, sí, Algo un, así. que una... un entradiña. Buscamos buscamos unha vale. música, ¿verdad? Que así, sí, que, claro. que ese de non, non é urgente. Vale, vale, Pero, pero para darlle máis en a sección. Sí, sí, ya ya dubiar este este correo, traballo. Correo, claro que sí, sí, Muy ben, pois. que perfectamente. Sí que o faremos, sí. Veña. Eh, unha reflexión. Dime. escoitei. O que chega último sempre o que máis presa ten. É certo. É certo. É certo, ¿verdad? Que chega último é sitios eh, chega co con presa, digo. Sí, sí. Por, eso, por eso, precisamente ti, ¿non? Que, que chegas cando chegas. Sí, sí. Eh, ora, ben, toda a presa xunta, non? Si, sí, si, sí, si sí, sí. Pois unha reflexión eh, fetén uh -huh. É así, tal cual Claro, claro Que máis? Que sí. máis teño por aquí? Oxe, pois teño, parte desta reflexión Teño un refrán mm. eh, Vou vos decir onde saiu este refrán No Concello de Quiroga Eu dentro do, da miña área mm. eh, Ali non temos un centro social municipal ah. Pa xente maior a ver, todo, a todo mundo, non? Pero con unhas actividades para xente maior. Sí, sí. Eh, en CETEI este ano unha sención, eh, unha actividade que se chama Faladoiro. Ah, moi bon. É unha vez ao mes, e traemos a unha persoa que ten algo que contar, eh, que vai nos contando, despúis abres un coloquio, eh, todos aprendemos, todos contamos, e todos eh, melloramos claro, eh, un claro, pouquinho. Claro, claro. Pois nesta última trouxemos a unha persoa que tamén vos vais recomendar, Pues algún día tenes a ocasión de falar con ela é unha eh, galega que viviu en Cataluña que se criou en Cataluña e eh, decidiu que irse por rural aquí nunha aldea de Rivas de Sil mm. e eh, veuse para aquí eh, galega criada lá aí eh, un bo día dixo vou me ir a probar sorte rural galego a, a terra da, da, da miña nai e eh, veuse para aquí e eh, gustelle moito o tema das plantas entende moitísimo de plantas uh -huh. entón Falamos sobre, sobre plantas, e o valor medicinal, propiedades que teñen, etc. Vale. Entre as asistentes, unha, iba, falouse da, da, da ruda. Ai, sí, esa é unha erva con moitas propiedades. É unha das asistentes, dixo un refrán que nos gustou moito a todos. <risa> Se souber a muller os beneficios que ten a ruda, sairía a recollela pola noite a luz da lúa. E aí quedou, é nos fixo reflexionar, ou o Ken dixo, bueno, pois o refrán igual vai, por polo lado de que, como a Ruda tamén se lle eh, apoñen propiedades eh, abortivas, por eso recomenda o refrán ir buscar a noite a luz da lúa, que non a vexan e tal e cual. Outra xente dice, bueno, a mellor é que recullida a luz da lúa, ten máis propiedades, de pé a a buscar yo porque é o refrán. Uh -huh. Pero o refrán é ben bonito. Se souber a muller os beneficios que ten a ruda, se iría a recollela por anónita a luz da lúa. É como fala de muller, eh, a ruda ten esas propiedades, dan dañe malas propiedades, digamos, se llama mala fama, uh -huh. ten outras propiedades moi boas, eh, unha planta maravillosa, pero din que tamén que se utilizaba antigamente como abortivo. Sí. E igual, pues bueno, hai quedou esa reflexión. Entón. Uh -huh. E remato as anotacións da libeteña pequena Con eh, A típica recomendación mm. De alternativa A frase feita, a dito Para aplicar outro eh, Pois, bueno, que tamén eh, Se corresponde co que queremos expresar E eh, que o millor está máis esquecido na nosa memoria E eh, ben fermoso recuperalo e, e sacalo a pasear de cando en vez Un, un texto máis enxebre digamos, Claro, por ¿no? exemplo, a situación de Eh, que se nos presenta as veces cando deixamos algo sen facer hmm. esperando a que outro se faga cargo ¿Ah? sí, sí, sí, sí. Eh, solemos dicir un polo outro a casa sen barrer sí. ou a cociña que que dix? cociña ou casa? casa, casa, sí. sí, casa. pois pues eso eh, un polo outro a casa sen barrer pois pues unha opción ben en xebre que atopei un polo outro e queda o asunto revolto. Si, sí, porque que... non se fai, claro, claro, claro. Claro. E outra do estilo referida a cando cando algo non sai ao contrario do que se tiña previsto. Sai nosa cousa ao rever. Tiña pola dun xeito sí. e pós pois sai nos doutro. Do Foi por pan e veo con viño. Sí. <risas> Vesas non mái sabía. Entón... Adoitamos dicir, sair o tiro pola culata. Tamén. Sair o tiro pola culata. Sí, non, sí. ese é moi común sabe? A sí, todo o sí. mundo explica todo o mundo. Uh -huh. Pois hai outra ben ben chula que é sair o conta furada. Ajá. Ah -huh. Sair a conta furada. Cando algo che saía ao reverde, como o tiñas plantexado. Sí, sí. Te ibas, pensabas que ibas de vivir con, con, con globo e deu con el pinchado. Por, por, por exemplo. <ríe> moi ben, moi ben. Pois... Esa... Sabeduría popular. Esa libretiña pequena dá moito que facer, eh. A verdade é que... Dá que facer unha publicación, eh. Da... Xa temos... Xuntalas todas, eh? Xa temos preparada a revista deste de, deste deste ano pasado, da Lua Nova, é verdade? Algo teño por aí, sei, Sí, claro. sí, está moi, moi ben. A, a configuración deste ano é preciosa, xa verás. É eh, bueno, facendo... cada ano, a que é un xeto case de coleccionista. Estuvo un... En... Estive <risas> un caixón... Estive, non sei, sé, axudando a corrixir as galeradas, eh, de verdade que vai a sair unha cousa fantástica, xa verás. Xa verás, xa verás bueno, bueno gustar, pues eh, esperando a recibila aquí eh, en Monforte. Moi ben. Unha aperta grande e eh, moitísimas grazas por a túa colaboración de hoxe, José Manuel. Veña. Nada. Vamos agora a... Grande. Veña, hasta logo. Hasta logo. Pasar pola tua porta Levo presa e correndo Porque non digan teus pais Que de amor este retengo O pasar pola tua porta Levo presa e correndo <tose> Te estou mirando cara a cara, frente a frente E non c'è odor fin o que o meu coração sente Dende aquí te estou mirando cara cara, frente a frente